Допомагав матері по господарству, і ніхто не ліз би йому в душу, не торкався того, що для нього святе. Макуха, видно, збагнув, що наляпав зайвого, і дав задній хід. Я, певна річ, жартую. Щодо іншої жінок, то навряд чи я помилився. Вивчив їхню породу достеменно. Але ні на можливо виняток, то забудьмо про це. Розкажи, як живеш, що у тебе за аспірантурою. Поки що нічого зітхнув Андрій. Так якось склалося. От що значить не створювати обставини, а бути в них на буксирі. Що я можу зробити, мати, племінниці? У тебе ж дружина грибе гроші лопатою. Це її гроші. Та й не грибе вона. Як то? Ніна ж тільки починає. Торік закінчила театральний інститут. Мріяла про театр, не потрапила. Вперше зіграла роль в кіно. Сплатила борги, допомогла своїй хворій матері, всяк так одяглася. Адже їй це необхідно. Вона буває серед всіляких видатних людей. Ясно, ясно, голубе. Значить, лямку тягнеш ти один. А що робити? Роби якнайкраще. А погано саме вийде. Одне тобі раджу. Не залишай думки про наукову працю. Пропадеш. Чого ж це? А що ж? Усе життя бути звичайним лікарем? Ні. Нас голубе може врятувати тільки вчене звання та відповідна ставка з багну. Він замовив гарненькій офіціанці ще дві чашки кави. Андрій не заперечував. Раз встряв у розмову, то треба чимось заповнити час. Кав'ярня з кожною хвилиною заповнялася галасливою молоддю. Наставав пік вечора. Серед відвідувачів переважали студенти, тобто вчорашні Ващенки й Макухи, сьогоднішніх Макуху та Ващенка. Їхні турботи і веселощі вже не цікавили, перейдений етап. "Хай так", погодився нарешті Андрій. "Ясно, що наукова діяльність заманлива перспектива для кожного з нас, але ж для того, щоб стати вченим, самого лише бажання мало. Потрібен талант, дослідження, відкриття". Ти що, серйозно? А як же? Ну, голуба, якщо говорити серйозно, то наукові відкриття здатні робити одиниці. Пастер, Павлов, Заболотний, не заберечуй, ти знаєш, це не гірше за мене. А корову науки доять тисячі, десятки тисяч. І в нашій галузі, і в інших. Треба тільки мати міцні літки і вміти вчасно підставити дійницю. Тоді молоко само потече в неї. От я зараз і нишпорю по столиці, шукаючи собі тепле й ласкаве вим'я. Збагнув? У Ващенка раптом пропав інтерес до розмови. Так, усе це правда. Кожне слово сказане макухою, Либонь має підставу. Але це не його, не Андрієва правда. Якщо жити такою правдою, то не варто жити взагалі. Гаразд, хай відкриття роблять одиниці, справжні велетні науки. То бери з них приклад, намагайся бути схожим на них. Стань нарешті тим щаблем маленьким, але надійним, спершись на який, вони, нещадячи ні тебе, ні себе, спинатимуться вгору до нових великих відкриттів. Говорити про це з макухою безнадійно. Розплатилися, розпрощалися. Пішли кожен своєю дорогою. Вдень у місті гостівала відлига, увечері її прогнав північний вітровій. Жвавий морозець хутко засклив тисячі калюжок, які дзвінко тріскали під ногами. Андрій з дитинства любив цей тріскучий скрегіт тендітних крижинок. Звик до них за Уралом, на степовому бездоріжжі. коли, на прохання матері, бігав на пошту, питав листів від брата Кирила. Може, де заблудилися в поштових мішках, Може, забули про них листоноші. Далеко воно, те за Уралля. Зараз там певне глуха ніч, А небо над степом заволочене сніговими хмарами. В степу ще народжуються зимові завірюхи, гудуть і свищуть мовошалілі. Тільки зорі вже по весняному молодій чарівливі, Як і над Україною. На Майдані Перемоги знайшов таксофон і подзвонив у міську лікарню. Як звуть того міліціонера? Здається, Бондаренко. Гудки в трубці чулися виразно, але там, на другому кінці проводу, ніхто не відповідав. Андрій Степанович картав себе за дурне втручання до чужих справ. Адже й так запізнюється додому, мати ж де нервує, її настрій передається дітям. Та й зрештою, супереч його містичним передчуттям, може, надійшла таки звістка від Ніни а він стовбичить у телефонній будці. На другому кінці проводу озвався жіночий голос. Ващенко запитав, «Скажіть, будь ласка, як почуває себе хворий Бондаренко?» «Працівник міліції. Його доставила сьогодні вранці карета швидкої допомоги. Згодом у трубці почулося. Ви слухаєте?» «Так. У Бондаренка ножова рана вправе підребер'я. Особливої загрози нема. Дякую». Коли добрів нарешті до свого подвір'я, побачив, що на кухні світиться. Срадів, значить мати не спить. Власне, ще не пізно.